Det är dags för igen Idag har jag inte någon systerstul med mig Utan idag sitter jag på Feministiskt, feministiskt häng Hos Feministiskt perspektiv Och med mig så har jag Toktam Jahangiri Och Martin gjorde Och vi tänkte prata lite grann om hur det är Att stöta på nazister När man ut och går på Visby skator Det är ju inte så trevligt Men jag får ju tyvärr säga att Efter ett tag så har jag vant mig Mm man gör det nästan stup i kvarten här i Älmedalen och det är förfärligt. Mm. Och mm. Ja, Jag tycker det är det på något sätt för att många säger att ja, om det är jobbigt, otrevligt, det är inte så trevligt. Men jag, jag personligen tänker att det är faktiskt bra på något sätt. Det låter kanske lite konstigt, men jag tycker att det är, det, det är verkligheten som nu vi ser på nära håll. För att vi har sett dem via sociala medier, men nu de finns mm. Och, all, och nu ser vi allvaret. Och det är på något sätt väldigt bra att vi ser att de finns, de står framför oss. Och de anfaller folk. Precis. Oss. Det blir det är väldigt bara... svårt för ja. polisen nästa år att hävda att de inte kan säga Precis. nej. Precis, på något sätt faktiskt det har varit bra att de, de har kommit ut. För att nu, nu, nu vet alla, för vi visste redan om att de finns. Jag har varit i Ludvika när de hade demonstration och marschering. Men nu det har det varit väldigt bra för att nu alla har sett att de finns och de står framför oss och de går på våra gator. Mm. Och alla har fått uppleva också att det är just hot och eh, att försöka skrämma folk som är mm. deras taktik. Ja, ja. Alltså, det är inte så att de verkligen vill, vill prata eller ha något politiskt att komma med utan de är här för att störa, störa andras samtal få folk att känna sig rädda. Mm. Eh, och det är deras, att deras sätt att röra sig i små grupper i nästan uniformerad klädsel är... Det är skrämmande. Mm. Mm. Det verkar ju som att det, de dessutom har taktiker för hur de ska göra. Var de ska befinna sig och vad de ska göra där. Och... Ja, ja. Och, och kan de provisera andra och stå där och, och säga men kolla, nu, nu har vi gjort ingenting. Och vi är offer och går i den offerrollen. Jag kan säga så att eh, jag bor i Malmö. Och eh, som du vet, jag är riksdagskandidat för FI. Och nu, hittills har min man har haft två anonyma telefonsamtal att vet du vad din fru är? Och han sa varje gång ja det vet jag. Och sen lägger han på loren. Det innebär att på något sätt vi kan koppla till... För att jag har haft lite hotbild, eller mycket hotbild, när jag var i Visby förra gången när jag har fått det som hedersvård till Visby- och de har skrivit ett brev att kommer Tokdam då kommer vi döda henne och nu är det så att på något sätt de ger sig inte bara på oss som individ som politiker, de ger sig på våra familjer att min man ringde och sa hur mår du, vad gör du just nu så jag, Men, jag är mitt hela fi och vä väljer att bära och... jag är politiker och det är det, det, det som är intressant att de försöker skapa oro och kollektiv i familjen det är det som man glömmer bort att... Målet är inte bara att tockta som person. Nej. Målet är att skapa oro hela partiet. Men målet också att skapa problem i familjen. Mm. Och det blir ju så automatiskt... Jag har ju med mig min dotter här. Ja. Och när vi nu var med idag och delade ut broschyrer så pratade vi med några, inte NMR, men mm. SD... Mm och några från Alternativ för Sverige och jag känner att jag kan inte slappna av Nej. jag måste ha koll på vart hon Nej, är och vem hon talar med och så var det inte förra gången hon var med för det var för tre år sedan och för tre år sedan fanns SD här men ingen av de andra Nej. det är ju som att gränsen flyttas lite mm. varje år mm. och det är ju skrämmande och vi bojkottade ju Feministiskt Initiativ förra året. Ja. Och det finns ju stor risk att om det här fortsätter och eskalerar så kan vi inte komma hit överhuvudtaget. och är vi bortkörda från det demokratiska samtalet i Sverige. Och sen, mm. vi, jag vill bara säga så, vi är oavsett vad, hur vi räknar. Självklart, vi måste tänka solidariskt men vi är inte en homogen grupp. Mm. Jag som är nazificerade, jag har helt annat utgångspunkt. Mm. När jag, en av dem kom fram och pratade med mig, hon sa att vi måste skydda vår folk och vi är sju miljoner. Och jag sa med all respekt, vi är faktiskt 10 miljoner. Mm. Ja, men sådana som du räknas inte. Vad gör du hem? Gå hem. Det innebär att om jag jämför med min, min Martin som är vi är tillsammans. Vi driver samma politik. Vi sitter i samma parti. Jag tror att jag det sättet som du ger sig på mig. Att gå hem. Jag tror att för kanske det på Martin är lite annat. För du säger inte att Martin är redan hemma. Men utifrån deras ögon är inte hemma. Och jag tycker det är den... Jag vill inte gå i offerrollen, men det är den är obegripligt stort ja. hos oss. Men då tycker jag att när jag tackade ja till vår parti och hela den eh, bot, eh, uppdrag som jag har, då har jag accepterat och jag kommer att stå på vad jag står. Och eh, vara, vi måste vara starka och vi, jag har fått enormt stöd från alla mina kamrater i den partiet vi backar varandra yeah. Och jag vill bara säga att vi står inte bakom varandra Vi står bredvid varandra yeah. när, du, vi var tusen, när vi var 4000 När man, vi var marscherade igår och de var på kanske, ja, de kanske 40-30 personer ja. och det är det som jag tänkte när alla uppropade och säger att ingen rasister på våra gator säger kära vänner, nu är det på allvar nu är de på våra gator nu håller vi våra händer, vi har dansat med en del afghansk kvinnor och jag sa att genom dans vi visar att oavsett vad ni gör vi håller ihop, vi håller varandras händer och jag är jätteglad att det har blivit färstebil på jag vet inte vilken tidning var. Men dans är ett sätt att vi visa motstånd. Och det är det som är väldigt viktigt. Att nu vi håller ihop och vi visar att vi bara inte pratar. Utan vi visar i handling. Att vi är en parti som driver oss. Sprida kärlek, vi dansar och vi håller våra, våra händer och vi är många och du är få. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det ska vara vår, jag går runt och ser. att vi är många och du är få. Och då är det väldigt viktigt att vi tänker på att glömma inte bort det. Nej, och så är det ju. Alltså, så resonerar ju både jag och min dotter. Vi som är eh, surjämtar nere i 14 generationer bakåt- mm. Att, att vår roll här är ju inte ens att stå bredvid det är att stå framför mm. för de borde inte slå ner en tant och en ett barn. Ja. Så min dotter tar ju fram sin nalle hela tiden som ska se extra okay. barnslig ut. Oh, så att om yeah. verkligen slår ja. ni mig så slår ni ett barn. Ja, ja. men det är helt sjukt att men vi båda... Man kan ju tyvärr både... inte räkna med det heller. Men jag tänker att det finns ju en könsaspekt av det här också. De här nazisterna är ju män. Ja. De har ja, ja. Någon, någon enstaka kvinna som går i bakgrunden, men det är ju 98 procent män. Ja, ja. Och de använder ju sitt våldskapital. De vet att de uppfattas som skrämmande mm. och så många är muskulösa dessutom de ställer sig extremt nära det handlar inte alltid om det här utlösta våldet om, om slaget eller knuffen utan det handlar ju om, om att skrämma bort folk från platser, från att engagera sig, för, för, få folk att känna obehag. Mm. Och jag tror det är en väldigt medveten strategi att, att försöka göra det så svårt som möjligt att verka i den antirasistiska eller feministiska mm. rörelsen. Mm. Men jag tänker så personligen jag kommer från Iran och jag brukar alltid skoja att, eh, eller att kanske det är faktiskt på allvar jag har... Jag har, eller vi har bättre sagt Vi kommer kvinnor från Iran Vi har överlevt Vi har varit motståndare Mot sådana som Khomeini och hela den gänget Som är extra Som diktator i samhället Och om vi har överlevt en gruppen i ett samhälle Som var väldigt, vi var väldigt förtrukta Vi har ingen rättigheter överhuvudtaget Då kommer vi överleva Och då kommer vi vara det största motståndare Eh, när det är NMR, när det är SD när det är det, alternativ Sverige vi står där och vi har enormt mycket i bagaget för att kunna vara motståndare och det är det vår roll att sprida den erfarenhet som vi har hos alla andra vi är ju på är att ni borde inte behöva det. Nej, precis. Det är det som skapar den här ilskan man går omkring och känner. Och då för att vi har mobiliserat oss, då för att vi är politiker i rätt parti, mm. det är det som är väldigt bra mm. att vi har varandra. Det har ju varit några händelser där de har gett sig på, och de har ju främst gett sig på kvinnor. Har det varit några incidenter för fi? Är det någon som känner till någon incident ja, där ja. någon fi har varit inblandad? Ja, absolut. Idag, i dagens seminarium, så startar de ju fram mot Gudrun Schumann. Mm. Ja, ja, de kommer väldigt och ställde nära. Sig med, ja. Och där är deras ursäkta ja. att de ska intervjua som det heter. Nu har citationstecken i luften här. Att, men det är ju inte något... Det blir en väldigt skrämmande situation. Mm. Och det är inte på något sätt normalt inte så att man stannar två meter bort och frågar, utan han går 20 centimeter nära Gudrun för att aggressivt köra upp en mikrofon mm. mot henne. Och det, ja. det är... Ja. Men då går, det går ju att mota bort, men det är ändå. Ett, jag skulle karakterisera det som ett angrepp. Vi hade ju också deltagare idag som inte kunde närvara på vår panel. Inplanerade deltagare som har tvingats att lämna. Ja, just det. Ja. De Almedalen. tog bilder. De har väldigt proffskamera. De både mm. filma oss och tog bilder. Mm. Och det kommer en eh, fotograf som. Eh, var i vår sida, kan man säga så. Bara att du vet, de tog jättemånga bilder från det. Jag sa, jag vet, för när jag var i Ludvika de tog jättemånga bilder, så jag jag, Så de har en fotoalbum redan. Men om jag behöver en bild, då kommer jag ringa till dem. Men när det är, kanske jag tror, när det är en bit som praktiskt vad som har hänt jag tror det kan vara bra att du intervjuar Carmen. För när, hon är vår antirasist person. Och när hon skulle hålla tal och så, då har de kommit väldigt nära eh, själva platsen som hon har varit. Och de var tvingade att sänga då Och vi kom lite efter, men vad jag förstod, de, de tog bort en av våra reklam. Just det, utanför Syregården. Ja, ja. ja Syregården. Och det var väldigt bra för att en kvinna som jobbade, där, hon har polisanmäld. Och hon har bett oss att det är väldigt viktigt att vi polisar. Nu är min man och kommer att vi Jag har haft två samtal. Jag menar, det är inte vanligt att någon fråga vet du vad din fru är. Den är sådan. Hallo. Vi kan väl också säga toktom att både. Ja, framförallt du men också jag lite har ju fått ändra våra scheman för att hjälpa andra medlemmar i Fria att ja. inte gå ensamma på gatorna. Ingen av oss går ensamma, vi går och vi, två två och sen... Och vi har ju vissa i partiet som är ännu mer utsatta ja. och som måste ha beskydd. Ja, för att jag följer med, idag måste, skulle ju Gita gå över torget efter att vi hade varit på Donnersplats. plats. ja så behövde Gita gå över torget och ner till hamnen. Och då följde vi ju med, Martin var ju också med där, då vi går, och du var väl också med. Ja, jag var med. Då går vi ju runt Gita, för vi vet ja. inte än om de vet att ja. hon är vår partiledare eller inte, om de har lärt sig känna igen ja, henne. Ja, precis. För att precis. hon är ju en sån som är en risk. Ja, helt klart. Och sen Gudrun, och sen, eh, jag tror en av viktiga viktigaste är det Carmen, för att hon är vårt tal, speciellt på antirasist, Ja. Är... Och sen hon är, kommer själv Hon är ratificerad det här är ju i hela paketet För att kunna vara utsatt tyvärr ja. Jag tänker på det i grunden som huliganer Och de är ju utlyst någon tävling Där de ska få med sig den coolaste troféen Göra de häftigaste Snor de eh, Regnbågsflaggor Knuffa ner någon göra olika förnedrande aktioner. Och det, de, det här är ju lite en lek för dem. De skrattar ju under tiden de gör det här. Och det är det här, precis det som Feministitiativ- försöker motverka och säger att det finns- patriarkala strukturer där män i grupp- kan trigga varandra- och bli, bejaka ja. sitt, sitt våldskapital och sin dominans. Mm. De vill komma hit för att utöva dominans och göra folk rädda. För de tycker ju det här är jättekul. Ja, och det, Jag är övertygad om ja. att många av dem där. Jag har sett ja. medlemmar i NMR som inte ser ut att vara mer än 18 år. Jag tror inte de är så ideologiskt ja, de, övertygade de nazister alltid. Ja, de bara hänger med. Då. Precis. Det är grobt kan man säga- och det är extremt det, skadligt. Ja. Och jag bara ryser nu av tanken på att vi har återfört allmän värnplikt i Sverige. Att vissa av dem här just nu kanske genomgår militärutbildning. Det, ja. det ser inte ut Men, att bli jag bättre tackar nu, Ja, nu, nu försvinner Tokta. Ja, tack så jättemycket. Mm. Ja, jag pausar ett tag. Nu har jag bytt. Det är fortfarande jag och Ingrid som är arga Men nu sitter jag här tillsammans med... Kjärne och och också Feministisk initiativ. Och... Carmen Blanco Valer, eh, feministisk initiativ, eh, antirasistiska talesperson. Ja, och eh, hur har ni upplevt? Har ni haft några kontakter med nazisterna? Har ni känt er... Jag vet ju att du, Carmen, till exempel när du höll ett tal så fick ni stänga Syregården för att de var utanför. Mm. Så att jag bara berätta liksom vad ni har sett och vad ni har upplevt och vad ni tänker att, över att nazister får vara här så här öppet. Mm. Mm. Jag tycker att det är hemskt. Att det begränsar många människor. Att det är hot mot de demokrati och det är hot mot frihet. Det är ja, kriminella människor. Det är människor som ifrågasätter vår rätt att existera. Eller mångas rätt att existera. Så jag blev väldigt provocerad när jag fick veta det här med RFSL till exempel- Eh, och sen ordnade vi en kärlekspromenad till dem mm, för Den att har vi berättat motverka. om i tidigare avsnitt ja, Precis, just för att jag tänker att det är viktigt Att alltid, att alltid kompensera det onda med det goda Och då ville jag med den här kärlekspromenaden neutralisera det här, det här onda Inte så att jag visar kärlek till dem Utan till, till de drabbade Och jag vill inte säga offer heller och sen har jag bliv, blev jag irriterad igår också när de hade gett sig på en kvinna i, ja, från Israel. Mm, Israel i Sverige. Och, och sådär överhuvudtaget att de går omkring, i morse var de också provocerade. Sverige-Israels vänskapsförbundet och liksom så de går ju och skrämmer folk och, eller försöker skrämma i alla fall så, men de har inte varit på mig liksom. ja, fast de var väl utanför Syrien jo jo de var ju där jo. men så inte på höll, mig nej. som person jag mörkte knappt och sen blev jag väldigt arg provocerad när jag också såg de människorna som hade sett dem i vit och bara ledsna och rädda och så där. Fast av någon anledning just då intog jag en sån där mera stark grej. Jag brukar säga att det är inte säkert att jag gör det nästa gång. <laughs> och att det är bra att vi accepterar att ibland kanske vi blir rädda ibland blir vi ja, arga och sådär. Och att vi får förhoppningsvis juras om, <laughs> om att bli det och någon annan kan krama om en och, och ja, visa kärlegande. Precis, ja, precis. Och det, det tycker jag är bra. Då. Och, och samma. Rosanna Dinamarka hade också blivit provocerad. Och sådär. Och, och just det där att man behöver. Jag, jag sa precis innan till Kärre att. Jag blir så irriterad att de överhuvudtaget ska ta mina tankar. Mm. Och det tycker jag att de har gjort i den här Almedalen. Att istället, till exempel jag har deltagit i olika paneler, men andra gånger, mellan panelerna. Antingen har jag vilat eller så har jag gått på andra seminarier. Och mm. Jag har fått intryck och liksom nya perspektiv och det, det är också mysigt. Mm. Men att nu, även om jag har vilat så har de surrat i mitt huvud. Och sen, ja, jag har inte hunnit med så många andra seminarier och så, så det irriterar mig att de, Hur de kan tränga in sig Men samtidigt har jag blivit också väldigt glad Åt de fina manifestationer som har funnits har Till minne av förintelsen till exempel Där så många människor kommer och anslöt För att vad ska säga, skicka vidare skor Som skulle föreställa skorna vid Auschwitz Sånt där. sen det här kärlekspromenaden men även mångfaldsparaden då, som mm. var och den, här, den var ju tydligen väldigt välbesökt precis, det var den största hittills i, mm. på Gotland mm. Mm. mellan 3 och 4 tusen personer och, och det kändes brusat jag tycker det det har också hjälpt mig att komma ur lite mina egna bubblor därför att när man ser till exempel centerpartister och liberaler och, och andra också som i, till demokrati Träder fram till demokratins försvar. Då känns det bra. Liksom att Okej, okay, är, vi är många. Liksom. Vi, är, ja, vi kanske har olika, olika åsikter kring andra saker. Vi utgår från olika ideologier och så där, men ändå är vi överens i den där punkten att, det, att, antiras, att, att rasismen inte får. Att den hotar många, många fler än. Bara de rasifierade till exempel. Mm. Så det, det har varit både och liksom att det stärkande i sin antirasistiska, eh, vad ska jag säga inte plikt utan det mera att ja, jag ska fortsätta kämpa ja, för det Man får det lite mer engagemang i sin kamp. Precis, och och precis. sådana som kanske tidigare bara har tänkt att de ska engagera sig faktiskt kanske tar steget ut och gör det. När sånt här Samtidigt som eh, vi har till exempel det här kravet med att eh, förbjuda nazistisk organisering och man har nu hört även andra partier på det så att det mm. Mm. Och vad tycker du då Kärri? Har du sett att råka ut för något eller mm. har du bara... Jag alltså, har fyllts av så många olika känslor kring det här. Det pendlar och, och alltifrån eh, ren rädsla eh, när man möter dem. Eh, det är obehagligt mm. när de kommer och de filmar och det är inte bara NMR. Det är alternativ för Sverige mm. och sen det, medborgelsamling. Medborgelsamling, ja, absolut så att det finns ju liksom rädslan men också en, en, man blir provocerad och man blir ledsen för att visst de har inte den parlamentariska makten än men de har makt de har redan makt här i Almedalen för mm. att folk tystas tystas och blir rädda och begränsas så de har ju redan en, en reell makt fastän mm. de inte har parlamentarisk makt och mm. det är oerhört sorgligt en, en makt via våld Precis, precis. Så att det, jag, jag, känner liksom, jag känner rädslan, jag känner oron och, och sorgen då över att de är med och påverkar och tystar människor. Så, så det är väldigt blandat. Och sen måste jag säga att den, den, alltså mina känslor har växlat väldigt mycket kring det här, mellan de här olika... Men det ligger överordnat också för mig att det känns så himla ofattbart och osannolikt detta. Jag står där och ser dem liksom komma som ett hav emot mig. För så, så trångt är det ju gränserna gränderna här. Att mm. Är man ensam, och de, de kanske är sex, sju stycken, så känns det som att de, liksom, alltså de, de, är, ja, för de är i en De är frit, verkar de ju ja, ja. ut göra det, det, det, är ju en, det verkar vara en del av deras taktik. Och då blir jag så här, hur, hur i hela friden har vi hamnat här? Mm. I Sverige, i ett av världens säkraste, mest demokratiska, fria, öppna, solidariska länder. Där människor går i skola, nästan alla går i skola, är bildade, lär sig källkritik. Hur har vi hamnat här? Vad kommer de här? Under vilken sten har de kravlat fram? Och sen inser man att de har ju inte bara kravlat fram från under en sten. De har ju organiserat sig, seriöst organiserat sig under längre tid- Um, så det, det är mycket, mycket obehagligt. Och jag är också väldigt orolig för Sverige. Jag är orolig för det här valet. Uh, jag är orolig för vad som händer med normaliseringen av rasism. Plötsligt så, um, konstigt nog, så plötsligt så, så... Man går ju hellre på en sida med Sverigedemokrater än, än med nazister- att liksom Sverigedemokraterna är liksom de, den, trygga den trygga- för de kommer ändå inte hoppa på mig. Det är inte de som filmar mig. Jag satt med några igår- och vi tänkte på eh, det bizarra- i att vi från 2014 jämfört med nu- har bytt ramsan ut med nazisterna- in med feministerna. och Den har vi nu bytt till ut med nazisterna- in med feministerna. Mm. Att vi är tvungna att byta ut ordet- Finns det liksom ett steg till här? Finns det något värre? Mm. Mm. Vad händer om fyra år? Ja, så att det är väldigt mycket olika. Alltså, ja, jag vet inte om det är någon slags här shockterapi <går> att man inte riktigt kan ta in allting på en gång. Så att jag fortfarande nästan, nästan börjar skatta. Alltså, fast det fastnar ju naturligtvis i halsen. För jag bara känner att nazism är ju så ute. <går> och och det, <går> det, det jag kan tycka är obehagligt i allt det här. Det är ju att det är ändå polisen som har jätt. Tillståndet. Och det är polisen ja. som oftast inte heller stoppar dem ja. så länge de inte ger sig på någon fysisk. Så det som har varit i säkerheten här är ju de från kris ja. som har ställt har upp sina muskler och sin... Ja. Våldsmonopolet ja, som de kan besitta ja. därför att de har varit. Och de har de detta stora kriminella. i kroppen. Ja, de är och... stora, de är tatuerade, de ja. ser kraftfulla ut. Det är de vi förlitar ja. oss på för de ställer upp och de skyddar Men de känns ju också mer verklighetsförankrade ja. Ja. Och, och därför och de har de gjort ju... en annan väg. Och nazisterna vågar inte ge sig på dem så att bara att de är på plats ja. har ett lugnande ja. funktion. Mm. Mm. Det kan man väl egentligen... Sen är det ju jättebra, man med. älskar ju att de ställer upp. Ja, men, men det borde väldigt, ju vara på De har anammat varmse, är man stark ja. så ska man vara snäll. Um, <gör> men det har ju också, det som Carmen sa, det har ju gett en del beröringspunkter med andra lite oväntade som man kanske inte hade känt samhörighet med annars mm. här. Um, Alf Svensson höll ju ett fantastiskt uh, en intervju idag. Uh, det kändes som att han betalade för fi um, och också andra, man träffar människor som kanske annars inte hade stannat vid en fiare. Men som nu går fram och säger ni måste komma in. Jag blir så rädd och vad är det som händer här? Så att det, det, vi är ju fler, så är det. Men vad bra Jag tror att vi, det där var ju en positivt slut ja, bra, Så vi kan sluta på ett ja, positivt ställe ja, Och så tackar jag er med. Tack kärri, tack, tack uh, Carmen tack. <laughs>